Роман. Писать? Що, чи як? Я до цього не зроден. Копач, ні, що там писать, чорзна що писать. Я сам напишу змаху, що завгодно. Хочеш комедію, хочеш прошеніє, яке завгодно прошеніє куди завгодно. Це пустяк одно баловство. Хочеш гроші? Мать. Роман. Та де ж ми їх достанемо? Вкрадемо, чи як? Копачо, це, яке ти сказав, слово вкрадемо. Боже, Борони, ти собі цього не думай. Я, слава Богу, вік прожив, а й триски чужої не взяв. Спитай своїх, мене всі знають. Роман, то яка-небудь комерція чи що? Копач, тут пустяшна комерція. Позич, денебудь, рублів п'ятдесят. Тобі повірять, і ми достанем силу, грошей, вір. Це моя судьба. Само провідєнє мені вказує цей путь. Роман може, фальшивих? Копач. А який бо ти. Ти все на лихе вернеш. Викопаєм. Роман. Щось ви давно їх копаєте, а ще нічого не викопали. Копач. То все нічого не доказує. І щіть, і обрящите. Сьогодні нема, завтра нема, післязавтра – мільйон. Е, в мене опит. Оцей раз, як не найду гроші, годі. Кінець. Амінь. Засяду десь і буду писати. Все одно гроші. Я загод напишу, стільки, що й навоза не забереш. А тільки цей раз треба відкрити. Треба хоч кров з носа. Вік шукаю, а такого предмета не знаходив. Викопаємо. Все пополам. Станеть і тобі, і мені, і нашим дітям, і внукам на весь вік. Правда, ми ще не жонаті. Це не штука, ще поспіємо. Ти тільки те візьми, які предмети. Скала. Та яка скала? Прямо шапка. Балка так і балка так. Клином сходяться до скали. На пригорку два купели, висічені оскардами. Один показує на восток, другий – на запад. І посередині в землі откопав кам'яну фигуру чоловіка. Робота чудова, тож, тож оскардами висічена. Як ти думаєш, хто б дурно наставив таких прикмет, га? Ото тобі є. От поїдемо, сам побачиш, і тоді зразу згодишся. Я тебе люблю і хочу з тобою попробувати щастя. Роман, це ви мене дуже заохотили. Що ж, поїдемо, тільки що батько не знав. Копач, секрет, секрет. От тоді як вивернемо червонців бочонків п'ять, тоді тільки скажемо, а є, є, душа моя чує. Оп велике діло входять параска і мотря поговоримо потім